Imnul 51 Când Duhul strălucește în noi, toate patimile sunt puse pe fugă ca întunericul de lumină, dar când El își retrage razele, cădem în patimi și în rele. Învăluindu-mă lumina ta, îmi dă viață, Hristoase al meu, căci vederea ta e viață și înviere. Nu pot descrie lucrările luminii tale, dar pe aceasta am cunoscut-o și o cunosc. Chiar de mă aflu în boală, în necazuri, în întristări, chiar de sunt ținut în lanțuri, în foame și în închisoare sau în suferințe cumplite, Hristoase al meu, de strălucește lumina ta, ea le alungă pe toate ca pe un întuneric. Iar în odihnă și în lumină și în bucuria de lumină Mă face să fiu deodată Duhul tău Dumnezeesc. Am cunoscut necazurile ca un fum Gândurile ca un întuneric, ispitele ca săgeți Grijile ca întuneric și patimile ca fiare în lucrare cuvinte Din toate acestea tu m-ai eliberat Tu m-ai izbăvit odinioară Începând să faci să strălucească în mine lumina ta dumnezeiască, iar acum, aflându-mă iarăși în mijlocul acestora cristoase, Dumnezeul meu, mă păzești nerănit acoperindu-mă cu lumina ta, dar fiindcă greșesc foarte mult păcătuind în fiecare ceas, fiindcă mă folesc fiindcă mă mâni, îți cer pedepsirea ta miloasă cristoase al meu, și pe aceasta o simt, de fapt, lucrând în mine cu tărie, prin retragerea luminii tale, a tot strălucitoare și dumnezeiești care mă acoperă, stăpâne, Căci precum soarele se face noapte și întuneric, și ies toate fiarele căutând de mâncare așa Dumnezeul meu, Nemai acoperindu-mă lumina ta, îndată mă învăluie întunericul vieții și în marea tuturor ispitelor, și mă mănâncă fiarele patimilor Și sunt rănit de săgețile tuturor gândurilor. Dar când iarăși te milostivești, Când iarăși te de mine, Când îți apleci urechea ta La vaetele gemetelor mele Și asculti suspinele mele Și primești lacrimile mele Și voiești să vești la smerenia mea Acelui acea am săvârșit păcate De neiertat Hristoase al meu te faci văzut de departe, răsărind ca o stea și te mărești pe încetul, Nu trăind-o aceasta tu însuși, ci deschizând treptat mintea robului tău ca să văd, Și așa fugind în tunericul și dispărând, S-o că tu cel pretutind în prezent, Și când mă înconjori întreg, mântuitorule, când mă acoperi întreg, mă învălui întreg, Mă eliberez de patimi Sunt scăpat de întuneric și de ispite Și de patimi și de toate gândurile Căci mă umplu de bunătate Mă umplu de veselie Sunt covârșit de bucurie De o fericire nespusă Văzând taine înfricoșătoare Văzând minuni străine Văzând cele ce cu ochiul omului Nu le-a văzut Nici n-ar putea să le vadă Nici urechea să le audă cele ce nu s-au suit la inima credincioșilor Și sunt copleșit de spaimă Îmi ies din mine întrăirea acestora Mă înstrăinesc cu totul de toate cele de pe pământ Îlăudându-te în cântări neîncetate pe tine, Dumnezeul meu Cunosc în mine o schimbare străină și modul ajutorării mele De către mâna ta, tot puternică văd cum numai prin strălucirea luminii tale și prin arătarea ei ai alungat o toată întristarea mi ai răpit din mai răpit din lume și unindu-te cu mine în chip tainic mai reașezat îndată în mod tainic în cer acolo unde nu este întristare nici suspin nici lacrimi nici șarpe care mușcă călcâiul mi-ai arătat că rara neobositoare și ferită de păcate dar neplăcută, strâmtă și greu de umblat de către oameni, Sau, mai drept vorbind, de toți neumblată, Căci cine dintre oameni a putut vreodată Sau va putea să ajungă în corp, până ce e în trup, Să ajungă în cer până ce e în trup, Sau chiar fără trup, zburând prin ce aripi, Ilie a fost înălțată în cer, în căruța de foc și înainte de el enoh, dar nu în ceruri, ci în alt loc, și nu prin ei înșiși chiar dacă au fost mutați, și Duhul stăpunitor a toate lucrători și dumnezeesc care dă tărie și putere întregii ființe create, căci toate celelalte sunt creaturi, dar acesta singur e făcător, că nedespărțit de Tatăl și la fel cu Fiul, cele trei fiind Dumnezeu, căci treimea este un singur Dumnezeu și ea a dat ființă tuturor, ea a creat toate, ea a creat spre mântuirea noastră în lume după trupe pe cuvântul și fiul Tatălui care e nedespărțit de Tatăl și de Duhul. Acesta se întrupează cu adevărat prin venirea Duhului și se face ceea ce nu era om asemenea mie, clar în afară de păcați și de toată nelegiuirea. Astfel s-a arătat tuturor același ca Dumnezeu și om, având unit cu el prin fire pe Duhul Dumnezeiesc, cu care a readus la viață pe morți, a deschis ochii orbilor, a curățit leproși, a alungat demoni, acesta răbdând crucea și de asemenea moartea și înviind în Duhul, s-a înălțat într-o slavă și a înnoit calea spre cer tuturor celor care cred în el cu o credință neșovăitoare. Căci a vărsat în chip bogat Duhul cel preasfânt în toți cei care și-au arătat credința din fapte și îl va vărsa și acum cu belșugare peste aceștia și în îndumnezește prin el îndată pe cei cu care se unește și preschimbă pe aceștia în chip neschimbat și arată fiii ai lui Dumnezeu, frații ai Mântuitorului, împreună moștenitori cu Hristos și moștenitori ai lui Dumnezeu, Dumnezei însoțitori ai lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, înlănțuiți numai cu trupul, dar cu Duhul liber, urcând cu Hristos în chip ușor la ceruri și având viețuirea întreaga acolo în vederea bunătăților pe care ochii nu le-au văzut, ce-a fost deci căruța de foc care l-a răpit pe Ilie și ce a fost mutarea lui Enoch în comparație cu acelor care sunt mutați la acestea. După părerea mea, așa cum marea despărțită odinioară cu toiagul și mâna coborâtă din cer, au fost nici numai chipuri și simboluri ale adevărului, marea a și mâna amântuitorului, la fel acelea au fost simboluri și chipuri ale acestora, care sunt înzestrate cu o transcendență și cu o slavă neasemănată, cu atât mai înaltă cu cât Creatorul întrece Creatura prin fire. Căci mâna, care e numită pâine și hrana a îngerilor, și pe care au mâncat-o oamenii atunci în pustie. Căci mana, care e pâine și hrana a îngerilor, și pe care au mâncat-o oamenii atunci în pustie. A încetat, s-a pierdut și toți câți au mâncat, au murit, căci nu s-au împărtășit de viață, dar trupul stăpânului meu, fiind dumnezeit, e plin de viață și face părtaș de viață și nemurire pe cei care îl mănâncă. și trece nu prin noianul mării, nici nu-i mută din Egipt, ducându-i la alt pământ care le produce și el oamenilor roduri stricăcioase, și nici nu ne poruncește răscumpărătorul lumii să umblăm 40 de ani prin pustie ca să ajungem la pământul făgăduinței, ci butezați întâi și apoi împărtășiți de sângele și de trupul lui, prin credința neșovăitoare ne trece îndată de la moarte la viață, de la întuneric la lumină și de la pământ la ceruri, mai întâi dezbrăcându-mă de stricăciune și de moarte, și eliberându-mă întreg în simțire și cunoștință, m-a arătat apoi pe mine ceea ce e mai înfricoșător, cer nou, și s-a sălășluit în mine Creatorul tuturor. Ție care nu s-a învrednicit nici unul din sfinți dinainte, căci vorbea Dumnezeu și mai înainte prin Duhul Dumnezeesc și făcea minuni prin lucrarea Lui, Clar nu s-a unit ființial niciodată cu vreunul înainte de a face om Hristos Dumnezeul meu, căci, luând el trup, a dat Duhul Său Dumnezeesc și prin el se unește ființial cu toți credincioșii și se face nedespărțită unirea cu aceștia, vai mie, căci plâng cu amar rătăcirea oamenilor, cum nu credem lui Hristos, cum nu-i urmăm, cum nu dorim viața, cum nu poftim bogăția Lui nejefuită, nestricăcioasă, slava neaprop neapropiată a viețuirii cu El? Cum socotim că ne mântuim alipiți de cele stricăcioase? Noi care nu iubim pe Hristos mai mult decât cele văzute, nici nu ne dăjduim să fim cu El după moarte, aceștia sunt mai nesimțiți decât lemnele și pietrele, dar, o, oh, Hristoase al meu, izbăvește-mă de nebunia acestora și învață-mă să iubesc viața tuturor credincioșilor, căci ție se cuvine lauda și închinarea împreună cu Tatăl și cu Duhul Dumnezeesc, ca împăratul și făcătorul tuturor, ca lui Dumnezeu și Stăpânului, în vecii vecilor. Amin.